Och välkommen till Flammans karantänpodd avsnitt 4. Vi är precis i början av en pandemi eller kanske i mitten nu, det är lite oklart. Det är ett omvälvande läge, ett skeende som kan bli avgörande för kommande år, kanske decennium. Därför har vi dragit igång arbetet med den här podden som kommer att produceras löpande och där vi ska försöka bena ut vad som händer, varför det händer och vad vi som är vänster kan göra både här och nu och när krisen klingar av. Jag heter Anna Herdy och jag är chefredaktör för tidningen Flamman. Och Idag så har jag med mig journalisten och författaren och en av redaktörerna för tidningen, tidskriften Klarté, Mikael Nyberg. Mm. Hej Micke, hur mår du? Och har du några symptom? Måste man Hej fråga Anna. Nej, jag har inga symptom. Man vet ju aldrig, man kanske är en av de här smygande smittspridarna. Man vet aldrig. Precis, de som inte har några symptom men ändå smittar alla runt omkring sig. Precis. Det verkar vara mycket nya liksom rön i den här som kommer nu. Alltså att man ser att viruset inte riktigt agerar som man hade tänkt och så. Det är lite läskigt. Liksom mycket annat. Liksom mycket annat, exakt. Eh, jag tänker att vi går rakt på sak här. För jag eh, vill att du ska vara med i den här podden. För att jag läste eh, din, en artikel som du skrev på Aftonbladet Kultur. Som har rubriken krisberedskap har blivit omodernt. Och den... Den eh, sammanfaller också med att du ganska snart eh, ger ut en ny bok på Verbalförlag som heter Kapitalets automatik, mänskliga robotar och systematisk dumhet. Och eh, Det här är ju verkligen ett ämne som vi kan ta oss an eh, totalt i den här eh, coronakrisen. Skulle du vilja berätta lite om artikeln du skrev med, om krisberedskap? Ja... Eh... Jag börjar ju det här avslöjandet som Dagens Nyheter gjorde att en flera hundra respiratorer hade skickats till skroten i samband med nedläggningen av stora delar av svenska försvaret. Mm. Och det här hängde ju samman med då att, att man hade anlitat ett, en amerikansk konsultfirma med nära anknytning till Pentagon och CIA och NSA för att dra upp riktlinjerna för svenska försvaret efter upplösningen av Sovjetunionen och Östblocket. Det, det man föreslog var ju att man helt enkelt skulle skrota hela neutralitetsförsvaret, då, så både militärt och politiskt. Och det gjorde man, så man skickade allting till, till skroten. Och så. Men jag har själv sett det nere i Småland, hur pansarfordon var staplade på höger för skrotning och sådär. Mm. Och i den här processen så försvann också en massa nyttig utrustning då på sjukvårdsområdet, då, bland annat då de här respiratorerna som med lämplig personal, utbildad personal i reserv så hade de kunnat komma till användning nu i den här situationen. Mm. Och det här var ju ett lite specifikt fall, men, men sen är det här ju en sak som man, ett fenomen som jag har iakttagit på flera områden. Jag skrev ju en bok 2011 som handlade om konkurrensutsättningen av den svenska järnvägen. Och där hittar man precis samma fenomen. Att en massa, alla reserver så att säga i tågsystemet i Sverige plötsligt bara försvann när man konkurrensutsatte verksamheterna. Mm. Ett exempel är ju att man hade... Efter en svår snöstorm på 60-talet så beställde man 30 specialbyggda diesellok– –för att ploga snö i spåren i Sverige, mm. som man då skulle ha i reserv. Och när vi då fick återigen två svåra vintrar då i början av 2010-talet– här i Sverige mm. så då hade de där snöplogsloken kunnat komma till användning om man hade bara med lite normalt underhåll och haft dem i reserv så hade man kunnat ploga undan en massa snö på, mm. på, på, längs spåren och, och på barngårdar och bangårdar men då hade man skickat de här, många av de här till skroten och de som var kvar de hade man då hyrt ut till eh, godsbolag för att dra godsvagnar inte ploga snö mm. och det här är då ett ett exempel på hur reserverna försvinner. Ett annat exempel som också är anknytt till snön är ju snöröjningen i Stockholm. Mm. 2012 var det ju totalt kaos i Söderort där, där jag bor. Och det hade också med, med, med samma fenomen att göra att, att alla reserver hade liksom försvunnit i, i systemet. Mm. Och det hänger samman med det här att det är inte längre är det funktionella som är mål och mening för den skattefinansierade verksamheten utan det är årets bokslut. Mm. Vare sig det handlar om, om upphandlade verksamheter eller rent privatiserade verksamheter eller de här offentliga institutioner som, som nu ska då styras enligt det här som kallas för New Public Management. Va, där. Mm. Det är samma, samma styrmekanismer som, som på det privata området. Mm. Och, och ja, då skiter man i, i, i, i, i behoven och det, det funktionella. Då blir mm. det liksom bokslutets diktatur och det hela. Ja, men då är det som att man bortser från verkligheten på något sätt. Det blir, det blir verkligen siffrorna som är... Det är, det är företagens verklighet. Liksom. Vad som står i siffrorna. Vad som händer mm. ute eh, på liksom små cykelvägar och gator under snörejningen. Det, det är inte väsentligt. Och det är det som blir det ett sånt stort glapp liksom, mellan verkligheten och, och eh, det som företagen tycker är sin verklighet. Det vill säga siffrorna. Eh, jag har funderat på detta med. Alltså för just in time pratar man mycket om nu. Skulle du vilja förklara det liksom lite mer pedagogiskt? Vad, vad innebär det att vi nu eh, står i en liksom produktionskedja där sakerna ska komma fram just in time och inte ha ett lager? Ja, väldigt kort kan man säga att det här är ju det löpande bandets princip. Eh, och hela den här modellen, eh, har, den har liksom ingenting att göra med, med, med den nya tekniken och robotar och artificiella intelligens och sånt där, som det är så, så väldigt mycket hype kring nu. Då. Utan det här var ju ett, en, en produktionsmodell som går tillbaka redan till, till förra sekelskiftet då, med Frederick Taylor och Henry Ford när de då reorganiserade den, den kapitalistiska produktionen. Då. Och det här systemet förfinades och vidareutvecklades i Japan på 1950-talet av bilkoncernen Toyota. Den kallas ju också för, för Toyota-modellen. Mm. Och senare så, numera så går den ju under benämningen Lean, alltså Lean Production. Och... och jag har slagit igenom i tillverkningsindustrin i stora delar av världen. Men också nu inom servicesektorn och inte minst inom sjukvården– –så är det nu Lean som är, som är liksom modellen för hur man ska organisera arbetet. Och det är två grundprinciper för, för, för det här produktionssättet. Den första är det som då kallas för som du nämner, då, just in time. Mm. Och Det, det innebär ju då att man är, i princip man ska inte ha några eh, buffertlager av komponenter och andra resurser längs pro, i, i produktionskedjan. Eller minimalt med, med mm. sådana. så att om, om man tidigare levererade komponenter till Volvos eh, fabrik i Torslanda en gång i månaden och sen då, och betade av det lagret så leverer, ska du nu leverera de här komponenterna precis just när de ska användas vid det löpande bandet i, i fabriken i Torslanda. Mm. Eh, och när man då inför det här systemet och, och, över hela... Eh, produktionskedjorna som idag sträcker sig från Asien en, ända till vår del av världen. Då får man ju samma typ av styrning som man har vid ett enskilt löpande band. Alla mm. måste arbeta felfritt och alla måste arbeta i den takt som hela kedjan håller. Mm. Så du, du får en automatisk press mot, mot de som arbetar i, i produktionen. Mm. Och den här pressen förstärks av den andra huvudprincipen för, för det här produktionssättet. Nämligen den planerade underbemanningen. Mm. Cheferna vid Toyota kom på att man skulle inte tilldela eh, avdelningarna eh, ute i företaget 100 av den personal som behövdes för den löpande produktionen. Utan man gav dem bara 90 och på det sättet så förvisar man sig om att alla, för att tala rensvenska, mm. eh, jobbar skiter nu. Mm. Eh, för att de ska att man hinna göra samma sak fast på mindre arbetstid egentligen. Ja, precis. precis. Mm. Eh, och man tvingar också dem nere på golvet att försöka hitta metoder att eh, jobba eh, effektivare och snabbare. Va? Mm. Och det får de inte göra efter eget huvud utan allt ska liksom vara, vara standardiserat och godkänt av, av företagsledningen av den kontrollbyråkrati som man har. Mm. Och sen när man då har lyckats så att säga, övervinna den, den, den kris som man har blivit försatt i så då, då drar företagsledningen in ytterligare resurser och så mm. fortsätter det så där i, i evigheters evighet. Ja. Och det här... Så har man då enligt sin egen liksom, idé effektiviserat. Ja, visst. och Det, men... det, är, effektiv, det är effektivt. Alltså mm. det, det fungerar ju, va? Men, men, det är ju, men på vems bekostnad sker den? här? Det är ju en dem? effektivitet som sliter oerhört på mm. de som arbetar. Va? Så att, och det ingår ju också i det här konceptet att man vill ju ha ett system, helst ha ett system med de anställda som sliter och, och slänger varor. Och Det kallar man då för livslångt lärande. Det är ett begrepp som är väldigt populärt nu för tiden. Mm. Men det betyder alltså återkommande arbetslöshet. Va? Mm. Istället för att ha, ha, ha fast anställd personal som, som, som jobbar år efter år så, så ska man liksom kunna uppdatera personalen. Man, man sliter ut den befintliga personalen Eh, både fysiskt och eh, intellektuellt. Alltså mm. de, de, man har inte tid... Eh, när man har en så så, sån här slimma produktion så har man inte tid längre att ägna sig åt vidareutbildning av personalen till exempel. Då. Mm. Och då blir ju den här, eh, de som inte uppdaterar på de senaste dataprogrammen till exempel, eh, de, de blir ju så att säga eh, out of date och då vill man snabbt kunna göra sig av med de här och plocka in nytt folk. Så det här, därför har man då, driver man ju det här med, med lifelong learning, som det heter på engelska, har man drivit länge från, från storföretagen i, i Europa, till exempel. Men, men, men kort och gott så, så är det här ett system som eh, bilarbetare i USA har, har döpt och kallar för management by stress, och det är mm. precis vad det handlar om. Mm. Och, och i Sverige kan man ju mm. säga att, att är det är ju som kan man säga att det här har ju slagit som hårdast inom offentliga sektorn. Och inte minst då inom vården. Mm. Ja, Det blir ju på något sätt smärtsamt tydligt nu. Hur, hur dåligt det är ställt i, i ja. liksom de, de yrkena och den del av samhället som behövs allra mest just nu. Ja, ja. Och, och det blir... Um, Ja, det, det blir väldigt väldigt tydligt hur man. Liksom, hur, jag tror att det är en tredjedel eller någonting sånt av personalen i hemtjänsten i hela Stockholm som är timvisare. Det vill säga ja. som eh, kommer in när de blir uppringda och behöver jobba. Liksom. Mm. Mm. Jo, och det, och det där hänger ju också intimt samman. Om du har den här. Eh, du försätter. Eh, Produktionen i ett, ett slags permanent kristillstånd va? Mm. så får man ju svårigheter om du får plötsliga eh, tekniska problem du får plötsliga svängningar i efterfrågan eller mm. du får som i, i det här fallet en... en, eh, en en farsot alltså en, mm. en sjukdom då, som, som drabbar samhället alltså någon slags av yttre störning mm. så får du påfrestningar mm. och, för att, tidigare så var det ju så att man dimensionerade personalen för att man skulle klara den typen av påfrestningar alltså man hade reserver i, mm. i organisationen för att klara toppar i efterfrågan och sådär. Mm. så ofta hade man ju, på företagen personalen dimensionerad till ungefär låt säga 85 av av vad som behövdes för att mm. klara topparna va? Men om man nu har, ligger på, på eh, alltså man, man har eh, en, en planerad underbemanning, då, då blir, det, blir det problem när plötsligt man får de här svängningarna, och, mm. och då behöver man flexibilitet. Va? Det är därför mm. det är så himla mycket tal om flexibilitet från företagen mm. numera. Man behöver rörliga arbetstider. Mm. Alltså japanska bilindustrin är ju liksom ökänd för, för att de har mycket övertid. Eh, man, men man vill inte betala för den övertiden, och därför kommer krav på att man ska ha såna här årsarbestider så, mm. som gör att man, arbetstiderna kan svänga fram och tillbaka uh, över veckorna beroende mm. på, på hur, hur personalsituationen ser ut. Va? Mm. Och man behöver också minutanpassning av personalen, som vi ser då i butiksledet. Man har de här hyvlingarna av arbetstiderna, mm. så det ska, det ska aldrig finnas liksom minsta andrum i, i arbetsdagen ska ju bort va. Mm. Varenda, varenda ögonblick ska ju liksom vara kapitalavkastande va? mm. och då får vi de här hyvlingarna och sen behöver man också en, en, en stor andel Lösligt anknutna anställda. Alltså då timmisar, säsongsarbetare, personal från bemanningsbolag som då får rycka in när man behöver lite extra personal. Mm. Så att det där är en direkt, direkt följd av, av, den här, av den här management by stress-modellen. Mm. Mm. Och, eh, om man ska titta lite på det senaste året, bara, jag var föräldraledig då men under sommaren var det väl som det kom den här stora krisen en, eh, av sjukvårdsmaterial eh, där, där det liksom blev brist på många stora sjukhus ganska fort för att man... Eh, det är ett företag som har tagit över liksom det som ska vara lagerhållningen eller det som ska åtminstone vara liksom inköpen av massvis med olika sorters eh, sjukvårdsmaterial som man använder i, i akut sjukvård och så vidare. Eh, hur, eh, det kanske inte du har att svara på men nu kommer det säga att man liksom inte. Det känns ju som att det var en, en första liksom, övning på hur det ska. Skulle komma att bli om man nu tittar på den otroliga bristen av, av skyddsutrustning som nu eh, föreligger i den svenska vården. Eh, hur, hur kan man inte se det? Har jag funderat på? Alltså, ja. <laughs> Det, är, det där är ju det som jag då kallar för den här systematiska dumheten som mm. de följer med det här. Va? Det, har, det handlar ju inte om, om att, man är, att man inte vet det här, eller att man, även om det underlättar naturligtvis. Eller att man liksom, eh, eh, alltså någon slags individuell dumhet. Utan mm. dumheten är ju följd av, av den, den ordning som man har eh, skapat här. Va? För det här handlar ju då om det som kallas för offentliga upphandlingar. Som är då mycket idag är styrt av EU-regler mm. och som innebär då att man... man ja, väldigt kort så är det ju så att, att i de flesta fall så tar man lägsta budet. Därför att man vet att om man inte tar lägsta budet så, så, så blir ju upphandlingen i regel överklagad mm. och så blir det rättegångar och det blir det ska... Det ska Allting förhalas och det blir en massa besvär. Va? Men, men eh, man kan alltid försvara sig om, om man tar det lägsta budet. Va? Mm. Och, och de, här buden, de låga buden är ofta så låga att, att om, man liksom både, eh, om man ska eh, göra vinst på dem så, så går inte det, utan då måste man göra vinst genom att fuska sig fram. Och det där är liksom, såg jag väldigt tydligt när, när jag tittade på, på järnvägen att, att eh, Eh, där lägger man ju liksom banunderhållet, lägger ut på kontrakt i regel på ett fem år då. Och eh, då det, det bolag som då lägger lägsta budet får kontraktet och sen har de så lågt bud att de inte kan, kan fullfölja sina åtaganden och då börjar de fuska istället. Va? Mm. I Västra Götaland, för, ja det är väl rätt länge sedan nu, så hade vi ett, en engelsk stor byggkoncern med heter Balfour Betty, som har en, ett, ett dotterbolag som heter BB Rail som hade ansvar för, för banunderhållet. Mm. Och de hade vunnit eh, kontrakter för att sköta banan då i Västra, hela Västra Götaland i fem år. Men man hade ingen personal. Va? Man, man lägger ut bud men har ingen personal, och sen börjar man rekrytera. De hade svårt att rekrytera på de villkor som man erbjud, erbjöd. Och man klarade helt enkelt inte att genomföra det uppdrag man hade. Och det är precis parallellt till det, det exempel du tar upp: det här med, med det här företaget som skulle då ansvara för att leverera sjukvårdsutrustning, va? som inte klarar av det. Då. Mm. Och det gick ju så långt i det här fallet att. De gick till Trafikverket och sa att vi måste ha mer pengar om vi ska kunna göra vårt jobb. Så Man har alltså vunnit en kontrakt på att man ligger så lågt under alla andra. Mm. Och sen går man till, till beställaren och säger att men för att vi ska kunna göra jobbet så måste vi ha mer pengar än det vi har än vad som står i mm. eh, och, och Men det, det löses på så sätt att eh, Trafikverket bestämde sig för att eh, man måste bli av med den här entreprenören. Så de löstes ut. Och, eh, man betalade alltså BB Rail 125 miljoner kronor för att i förtid eh, lämna eh, banan i Västra Götaland. För att de inte hade lyckats göra en Precis, en för att de inte lyckats göra mm. sitt jobb. Ja. Mm. Ja, ja. ja, men det är Och sen Bra, Men, bra användning av skattemedel. Precis, det var alltså en, en en sjättedel av de extra anslag som regeringen skröt med det året att man hade gett till barnunderhållet. Det gick mm. alltså till att betala BB-rail för att inte göra någonting. Mm. Sen vid nästa upphandling, ja, då var det här BB-rail tillbaka mm. och fick hälften av, av kontraktet. Mm. Enligt EU-reglerna. Mm. Det går inte att säga att här har vi dålig erfarenhet av så ni får inte vara med i upphandling. För det, så kan man inte göra då enligt de här upphandlingsreglerna. Mm. Och på samma sätt ser det nog ut då på, på sjukvårdsområdet. Va? Mm. Och det har ju alltså helt enkelt att göra med att det är ju inte... Alltså tidigare så var det ju så att när man är, sjukvården, hemtjänsten... Järnvägen ägdes och drevs i offentlig regi så var ju det funktionella mål och mening för verksamheten. Mm. Sen var det ju massa. Man ska inte romantisera den tiden, det var ju massa centralstyrning med byråkrati och det ena med det andra som, som gjorde att det här. Det var med sånt även på den tiden, men, men i. I grunden så handlar det om att man, att, att man, man, man det skulle funka för att man skulle täcka vissa samhälleliga behov. Och det mm. var det som var målet för verksamheten. Mm. så att, ja Järnvägsarbetarna som var ute och jobbade på banan i järnvägen, de hade, kunde jobba, de hade arbetslag som jobbade ganska självständigt. Och när de inspekterade sin bandel och upptäckte... Att det var lösa bultar eller att det var några sprickor i, i rälen. Så, ja, då skruvar man ju åt de här bultarna mm. och så slipper man till rälen. Då. Mm. Och man hade befogenhet att göra det. Mm. Men idag så får de inte göra det. Mm. Om, om det inte finns en beställning. Mm. Ja, men det är så idiotiskt. Om det, om det finns ett kontrakt. Va, det mm. måste finnas först. Då. Och, och, och ofta så finns det ingen beställning. Mm. Därför att eh, Trafikverket snålar med, med sina beställningar. Mm. Och ja, i, i boken så finns ett, berättar jag om en, en, en kille, som är från, han är från Irak ursprungligen, som eh, kör taxi för Uber, mm. eh, vilket är, det är ju rena slavvillkor mm. de har. Mm. Men innan han började på Uber så då hade han ett, ett bra jobb med, med fast anställning, 30 000 i lön och obiltlägg när de jobbar på nätterna och sådär. Mm. Han var alltså klottsanerare. klottesanerare. anställd av ett fast anställd av ett bolag som sanerade klotter då för, för eh, SL och, mm. ja. så att, och Han berättade hur de kunde. då. Firman låg någonstans i Haningen tror jag, och sen kunde de ut, kunde ha en utryckning till Södertälje station. Det eh, tog 50 minuter att ta sig dit och så hade de fått en anmälan och klotter på, på någon vägg där. Va? Mm. Och så sanerade de det och sen var det någon som hade klistrat eh, dekaler vid sidan om. Då, mm. eh, och då skulle han att ta, det tar jag väl bort det också. Då. Mm. Men då fick han ju veta att det skulle han inte göra utan istället skulle de fotografera det här, den här dekalen. Och göra en anmälan om, om ny skadegörelse. Mm. För att då kunde de ju få en ny beställning mm, och, åka ut, och åka ut nästa dag i mm. 50 minuter fram och tillbaka mm. och, och tjäna mera pengar. Mm. Och det här är ju liksom, och han, alltså, jag menar det tog 3-4 sekunder att mm. peta bort den där dekalen. Mm. Och han såg inte ut med, det här, mm. med de här bedrägerierna. Så han efter tio dagar så sa han upp sig, han, han ville inte vara med om det där. Mm. Och nu uh, och och det, åker han ut det... och, och köra Uber istället. Ja, precis. Precis. Och eh, idag så, jag menar han är ju tillhör ju de som eh, yrkeskategorier som är värst drabbade mm. då av, av den här coronakrisen. Han, han berättade åt sist för mig, jag pratade med honom igår faktiskt. Mm. Och eh, då berättade han för mig att sist han körde nu så hade han dragit in 800 kronor på på en eh, arbetsdag. Mm. Eller ofta jobbar han natt då. Mm. Men av de här 800 kronorna så försvinner ju eh, hälften. Mm. Dels till Uber och dels till åkaren då som han kör för. Va? Mm. Så han tjänar 400 kronor, mm. ofta är bara 12 timmar. Va? Mm. På, på 12 timmar tjänar han 400 mm. kronor. Mm. Så att nu har han bara lagt av. Mm. Mm. Ja men det är ju billigare typ att lägga av än att... Ja, alltså, mm. eh, men du har ju alltså samtidigt. Det, är det som är lite intressant nu det är att det bubblar ju upp. På många arbetsplatser är ett, ett en vrede och som börjar ta sig organiserade former. Mm. Man ser det inom vården, mm. alltså, där, där är ju, redan, alltså, hur förbannade mm. de anställda är på vården. Över, ja, de får applåder, men samtidigt så har de inte dragit tillbaka de varsel som finns– mm. –som att dra in personal i vården i Stockholm, till exempel. Va? Och taxichauffisar inom den här Cab Online-koncernen har ju organiserat protester. de är det ju eh, chaufförer, men det är ju också åkare. Då. Så, alltså, taxibranschen är ju organiserad på så sätt att du har en, en, en taxivexel eller en app. då. Mm som i uberfallet. fallet mm. och Numera så är det ofta både och. Jag menar, Taxi Stockholm och uh, Cab Online, alltså, uh, Sverige Taxi och uh, Taxi 020. Mm. De, här, de har ju också appar nu för mm. tiden. Mm. Men det systemet är att du har, du har en, en, en spindel så att säga, i nätet som, mm. som inte har några egna... De har ju inga egna, egna chaufförer. De, har ingen, de gör inte jobbet. Va? De, de är bara varumärken och... Mm förmedlingscentraler för mm. de som bokar taxi och sen har man småföretagare som andra körare precis I, i när det gäller cab online koncernen då som är det är en av de största taxi eh, eh, företag i Europa alltså mm. de har inte massor med taxi eh, varumärken i mm. Sverige de har i Baltikum och de har nere på kontinenten de eh, har ju, eh, som, För att vara ansluten och köra för, för något av Carbon Lines företag så måste man varje månad betala 12 500 kronor per bil. Mm. Vare sig du har några kunder eller inte. Mm. Så att det är det här läget som är nu med, med där liksom taxi eh, resorna bara liksom är i botten, mm. så ska de likförbannat betala 12 000 mm. kronor till den här eh, mm. koncernen som numera då ägs av, av ett amerikanskt riskkapitalbolag. Mm. Mm. Men de har ju köpt sig fria från risken. I, i Precis, det finns, mm. de har ingen risk alls. De, det finns ingen, så att de här riskkapitalisterna, riskkapital, de, de tar inga risker alls. Mm. De är ju bara, det är ren utsugning då mm. av värsta slag mm. men med, i ett digitalt gränssnitt. Då. Mm. men i Sverige så har väl åkarföreningen, eller vad heter de? De har på något sätt organiserat sitt, sitt sammans ja det kände jag inte till Nej. Mm, men jag tror att jag, jag, jag kan ha men jag tror att det finns en sån förening som för ja, åkare som det. ställer krav ja. mot eh, taxinoll 020 och mot ja. liksom, det som är växel Ja. Företaget, så att säga. Ja, ja. Men... Jora, men de hade, jag vet det läste jag om. Mm. De hade ju en, en aktion där de ställde sina bilar och protesterade mm. mot här i Stockholm. Mm. Och de har ju varit, ute, de har ju varit ut i strejk. Det skriver, du har ju ett kapitel i boken som handlar mm. om, om den här taxisträcken som var för, för några år sedan i, mm. i, i Stockholm. Där jag var ju med där och åkte med i en karavan från Bromma flygplats mm. genom hela Stockholm när mm. de åkte med sina bilar och mm. tutade och, sådär. Mm. och så Och det blev ju ändå den, väldigt lite uppmärksamhet kring det. Det är så ja. Det är så otroligt, liksom. det finns så många, apropå det du säger om att det bubblar väldigt mycket runt om i, i just den här sortens arbets, alltså de som har den här sortens arbetsvillkor och i sjukvården och i, liksom, bland taxibilarna och så. Men det blir ju så otroligt tydligt att ju, ju mer man är också decentraliserad eller liksom uppdelad i... Diverse, alltså när det finns en, När det bara fanns ett fackförbund När transport var det enda Sättet att ja. liksom Organisera sig Så finns det ju större möjlighet för liksom Genomslag Men när man delas upp i, i Alltså det är ju på något sätt Både bra och dåligt Förstår jag vad jag menar Att, man, att det finns liksom en det är fantastiskt när människor organiserar sig för alltså hemtjänstupproret. Eller eh, de här förskole, eh, och förskolepersonalen som, som organiserar sig nu. Men det, det gör ju det också svårare att komma ut med det som är eh, ens budskap eller ens krav. Eller, eller så Det upplever jag i alla fall att samtalet har förflyttats från att... Um, alltså man har inte lika stor makt längre I, i att nej. sätta dagordningen Men det, ja, det handlar ju ja, om att makten jag har nej, blivit ja. mindre mm. Ja och nej alltså, mm. Jag tror att många alltså, som försöker organisera liksom protester Och, och, och fackliga aktioner sitter fast i, i vad ibland brukar kalla för, det kallas för NGO-svängen. Alltså NGO är ett sånt där begrepp som, ja det är en engelsk benämning för det som kallas för frivilliga organisationer. Va? Mm. Men där är ju liksom, en, de, de här, den här NGO-svängen bygger liksom på tanken att, att samhället är en pyramid och att makten över samhällsutvecklingen att ett vända samhällsutvecklingen. Den finns i toppen av den här pyramiden. Så det gäller att, att liksom ta sig upp i toppen då av pyramiden och där liksom vrida samhället rätt. Va? Och det gör man då genom att eh, bli duktigare på eh, lobbying mot politiker än vad, vad motståndaren är. Man ska vara duktigare på... Att slå, få genomslag i medier än vad, vad de här professionella PR-konsulterna är och så vidare. och så vidare. Va? Men det, det man inte fattar med den här modellen det är ju att, att makten att vända samhällsutvecklingen finns i botten mm. av, av, av pyramiden, mm. inte i toppen. Mm. Eh, och det vet motståndaren mycket mm. väl. Va? Alltså, eh, om du tänker, eh, om vi går tillbaka till den här, eh, det här utsträckta eh, löpande bandet... Va? Mm. Med just in time och planerad underbemanning som vi då alltså har visat vara extremt sårbart. Va? det är liksom brist över hela världen på, på, på de, här ut, de, de varor som skulle behövas för att i, i vården och så för att klara den här pandemin. Va? Men den här sårbarheten i, betyder ju också att, att de här, det här produktionssystemet är extremt sårbart för fackliga aktioner. Mm. Alltså om du har en strejk någonstans längs den här produktionskedjan så stoppar du hela kedjan. Mm. Eh, och det har, har vi flera exempel på. För, för eh, många år sedan så, så strejkade eh, arbetare vid en, en motorfabrik i Renault-koncernen i Frankrike. Jag tror de inte var fler än 200 stycken. Och många av de här var alltså, eh, invandrare med rötter mm. i, i Nordafrika. Och de mm. stoppade inom en vecka i stort sett hela Renaults produktion i Europa mm. plus Volvos produktion i Belgien mm. därför att man hade motorer från, från Renault i, sina, i de bilarna. Mm. Så att det här finns en otrolig ja, det... potentiell makt för, för kollektiven på ja, arbetsplatsen det, det håller jag verkligen med om. men Jag menar bara att i, i ett läge där transport organiserar alla förarna och mm. tar ut dem i konflikt då, då blir det ju liksom en större inverkan än när man har liksom en arbetsgrupp i ett åkeri. Eller förstår du vad jag menar? Att ja, det liksom, ja, det förstår jag. Det i jag. Den, Upphuggna. Men igår till exempel så sa Tobias Baudin, ordförande i kommunal att man överväger man hotar med skyddsstopp helt enkelt på massvis med olika arbetsplatser för att det inte finns skyddsutrustning och man kan inte räkna med att personalen offrar sin egen hälsa för att gå till jobbet. Och det, jag vet inte, jag tycker det blev tydligt att eller där har man ju verkligen en, en enorm genomslagskraft skulle man ha om man börjar sätta in striktsåtgärder eller i någon form av liksom skyddsåtgärder i den svenska sjukvården just nu. Jag tror att det var Kajsa Ekis Ekman som sa i en annan podd på Arena-gruppen som... Som sa det att är det någon gång som, man, som liksom, nu har ju sjukvården allas öron på något sätt. Skulle man nu gå in och eh, strejka naturligtvis skulle man få det man eh, vill ha. Men det finns ju en otrolig liksom, moralisk. Det, det kan vara svårt att eh, få stora grupper att strejka just i sjukvården för att det är liksom, en moralisk. Eh, Väldigt tuff åtgärd. att liksom... Ja, man tänker på, på patienterna, naturligtvis. Mm, ja. och, och det är ju liksom problemet i offentliga sektorn och i skattefinansierade verksamheter idag. Ju att ju De som sitter på pengarna, de skiter ju i ja. patienter och de skiter i, i handikappade som inte kan ta sig ut när snöröjningen inte fungerar och mm. så vidare. Eh, och då, då blir det svårt att. att, att mm då måste man hitta andra metoder mm. kanske för att för att, eh, eh, genomdriva sina krav. Mm. Men det finns exempel på på arbetarkollektiv som har lyckats va? Mm. nu nyligen i London finns ett stort sjukhus som heter St. Mary's. Mm. Och de är ju, sjukhusen de har ju inte alls kunnat gå lika långt som i Sverige med, med konkurrensutsättningar och New Public Management och, och privatiseringar mm. inom vården i England, som i Storbritannien som i Sverige. Va? Mm. Så att det här ju var ett offentligt ägt. Sjukhus. Men man hade ju, som man nu ofta gör nu för tiden, så hade man outsourcat det man kallar för periferverksamhet. Då bland annat städningen och en del andra sådana här kring fun funktioner. Mm. Och där var ju rena, där man då outsourcat till Sodexo som är en sån här stor koncern som, ja, de har ju till exempel... Ja, de är ju aktiva i Sverige också. Mm. På skolorna till exempel med, med, med skolmaten och annat mm. sånt där. Och städning också. Runt och städning och sånt, där. precis. Mm. precis. Eh, och de, de hade ju sedvanliga slavliknande förhållanden. Alltså betalning under minimilöner. Och mm. ingen, eh, inga eh, sjukförsäkringar. Inga avsättningar för pensioner och så vidare. Va? Så att 200... Eh, av de här inhyrda. De, de genomförde en serie strejker vid det här sjukhuset. Och man, men, och man hade också gatuprotester. Och man trängdes in på ett styrelsesammanträde och så vidare. och så. Mm. så att, och de vann faktiskt. Att de, och man fick också stöd från läkare och annan personal på sjukhuset som, då insåg som vi, vi är väl medvetna om, om städningens betydelse inom vården. Mm. Så att de, blev, de fick fast anställning på, på sjukhuset och lönerna åkte upp med ungefär 30 procent. Mm pensioner och sjukersättningar enligt mm. regelboken och så. Så att det finns ju sådana mm. exempel. Men jag tror alltså att ett litet problem, och det är ju en sak som jag ägnar ett par kapitel åt i boken, det är ju att, alltså att det byggdes sig upp väldigt starka fackliga organisationer i, i Sverige under 1900-talet. Mm. och de, Deras styrka byggde ju på att vi hade ju en militant arbetarrörelse i Sverige i början av 1900-talet. Alltså Sverige var ju ett av de förmodligen det mest strejktäta landet i Europa då på say, 20- och 30-talet. Mm. Och det var ju det som, som skapade, la grunden för den svenska modellen och de, de apparater, de organisationer som byggdes upp på den svenska modellen. Men det som har hänt sedan slutet av 70-talet och 80-talet är ju att Eh, Svensk och eh, det som nu kallas för Svenskt näringsliv och storföretagen de har ju sagt upp det här samförståndet som man mm. hade under den svenska modellens storhetstid. Va. Mm. Och då står de här apparaterna där och, och vet inte vad de ska ta sig till. Va. De har sina eh, rutiner som då bygger på det här gamla eh, invanda eh, samförståndet. Va. Mm. Men det funkar inte längre. Va. Mm. Vi, vi befinner oss idag i, i en situation där, där, där liksom hela den, den fackliga rörelsen måste så att säga, återuppta och på, på nytt lära sig metoder som man använde sig av i början av, av, av 1900 talet för, mm. att, för att organisera äh, arbetarklassen. Och, och det är alltså, det här finns ju då inom de här äh, fackliga organisationerna så finns ju en vad äh, ska man säga. Äh, på en del håller en ren ovilja att, att eh, försöka återuppta eh, de här försöken att organisera kollektiven till, till en, en arbetarrörelse som verkligen är arbetare i rörelse. Va? Mm, mm. Hos andra så finns ju en, en, en vad ska man säga, en, en oförmåga eller en en valhändhet hur man ska liksom tackla den här situationen som till exempel eller tax, de här taxichaufförerna mm. som ju då är, de flesta är ju inte ens organiserade i, i fackligt va? Mm. Många av dem är ju formellt sett egna företag alltså mm. proletära kan inte organisera sig fackligt i, det, ja, i den i de formerna som finns idag men, men det kan man väl säga är en positiv effekt ändå, ändå utav väldigt positiv men liksom coronakrisen det var ganska tidigt så att transport var i alla fall ute och kommunicerade om få eh, ja, ja. liksom för cykelbuden och, och ja. nu i krisen när, när människor då helt plötsligt började beställa hem väldigt mycket mat och alltså att det finns en, då var man ändå ganska snabb. Och jag tycker också att kommunal på många sätt har alltså radikaliserats i, i. I alla fall i ord. Jag hörde på P1 Morgon. Och vi pratade också om det i förra eh, avsnittet av karantänpodden. Det här med att kommunal nu betraktar, eller sätter ordet daglönare på många av de mm. som jobbar inom hemtjänsten i Stockholm, till exempel. För att det är det mm. eh, de är. De har mm. inte mm. De har inga rättigheter mer än att de får lön om de kommer in eh, när de har blivit uppringda. Liksom. Och det är. Det tycker jag ändå är någon slags man, man förstår vidden av och man förstår liksom eller det har ju människor på golvet inom vården till exempel förstått väldigt väldigt länge liksom att den här totala. Dels om struktureringen av arbetet, det vill säga det som du skriver om och pratar om i liksom den här systematiska dumheten. Men också hur, hur liksom villkoren ser ut, att det är tyngre, det är liksom tuffare, man är färre och så vidare. Det är ju inget, alltså de, de som är fackligt aktiva i Stockholm, eller nu i den här otroliga krisen som finns i Stockholm nu, de har ju sett det här länge men nu på något sätt får vi andra också komma in i den verkligheten för vi kan inte inte se det och då blir det tror jag lättare också för de kommunala eller för de fackliga förtroendevalda och för dem liksom de på toppen så att säga att också prata om hur det ser ut tror du jag jo. en poäng. Jo ra nej men alltså det, det medvetenheten finns ju liksom så, och jag, menar, jag tycker det hedrar verkligen kommunal och de, de andra fem förbunden som ju då har hoppat av de här förhandlingarna mm. om att, att uh, uh, mer eller mindre avskaffa anställningsskyddet då genom att riva upp uh, grundläggande delar av lagen om anställningsskydd. Mm. Och Det hedrar också transport att, att uh, den här taxisträkningen jag berättade om, mm. då var ju transport där. Va? Mm. Då var ju inte så att de på något sätt liksom sa att vi, vi bryr oss bara om de fackligt anslutna, mm. utan de var ju verkligen angelägna om att, att visa att de stödde den här eh, strejken, mm. spontana strejker som, som inom, inom Cab line koncernen mm. De var där och, och pratade och serverade varmt kaffe och annat sånt där. Det var en kall morgon mm. vid Broma flygplats. Va? Så, att, så att det, är inte, det är inte så att jag säger att det är liksom natt svart på, mm. på den fackliga sidan. Va? Men, det finns ju alltså avskräckande exempel, va? och det är ju mm. dels den här fackliga uppslutningen mot inskränkningen av, av, av strejkrätten, mm. och de LOs och de andra förbundens fortsatta medverkan i de här förhandlingarna mm. om, om att, att riva upp LAS. Mm. Vi, det finns också mera påtagliga exempel som jag också tar upp i boken är ju det här, vad som har hänt på lagersidan då mm. som jag själv har erfarenhet av jag, jag, jag jobbade ju i, i i många år som löst anställd lagarbetare i Stockholm på mm. Årsta och det är ju en otrolig skillnad mot villkoren då och som det ser ut idag va? Mm. när jag började jobba då på, på det här var ett Kooperationen som ägde det här laget. Vi expirerade frukt och grönsaker. Då jobbade vi fem dagars vecka, alltså måndag till fredag, från halv sju till, till halv fyra på dagarna, Ut, utom på torsdagar där vi jobbade en halvtimme extra och på fredagarna så fick vi gå hem en halvtimme tidigare. Mm. Det var inte tal om att man skulle jobba lördag eller söndag. Mm. Många av arbetskamraterna, eller En del av arbetskamraterna de kom ju från butikssidan där man då hade helge och de, de, de började på laget därför att de ville vara lediga på helgen. Mm. Idag så har Handelsanställdas förbund slutit ett avtal på lagersidan– –som ger företagen rätt att schemalägga arbetstid från 05.00 till 24.00– –362 dagar om året. Mm. Det är alltså en extrem eh, försämring av, mm. av eh, anställningsvillkoren. Mm. Mm. Och ett godtycke som ju slår sönder familjeliv och mm. allt normalt, och socialt liv och allt möjligt sånt. Va? Mm. Eh, och motivet för det här, det är ju liksom då, ja men det är nya tekniken, e-handeln. Mm. Eh, liksom det är utvecklingen. Va? Men det finns, finns ju liksom ingen teknisk nödvändighet i att vi ska få leveranser från, från Amazon från den ena dagen till den andra. Va? Mm utan det, är ju, det, är bara en, det handlar ju bara om, om, om eh, att, att företag konkurrerar med varandra precis, Det är en konkurrensfördel. Ja. Just snabbare precis. du kan. Ja, mm. ja. Och det och det är en konkurrensfördel facken kan också sätta stopp för i den meningen precis. Mm, att ja, man typ ja. inte får ha helgarbetet. Nej, nej. Och det och det är ju alltså, det här är ju så att det här finns ju det här är ju väckt nere på. På golven då på, på lagersidan så har det finns ju en enorm besvikelse över den här utvecklingen. Va? Mm. Jag intervjuade ju en, en facklig företrädare på ett lager i, i Sverige, och hon lämnade ju sin, sina fackliga uppdrag när, när, när handels slutade här mm. hon, hon, hon kände att hon kunde inte försvara det här för mm. sina medlemmar. Mm. Mm. så alltså hon har inte lämnat facket och hon tror fortfarande på, på, på den fackliga idén men hon kunde inte liksom stå kvar som, som klubbordförande tyckte, tyckte hon Ja, det är ju man, man att göra det. Men, mm. Ja, precis. Men, men det är ju alltså, för att vända den här utvecklingen. Va, så då, man kommer inte runt att, att man måste börja nere på golven. Mm. Alltså, eh, börja med eh, i det lilla eh, så att, säga, att, att göra motstånd va, och få erfarenhet av att om man, om man snackar ihop sig så, så, så kan man få igenom sina krav. Va. Mm. Ja, det är ju. Ja, på det sättet så kan man liksom bit för bit, eh, tror jag liksom reorganisera då, eh, arbetarrörelsen som, som, en, som en rörelse värld namnet. Mm. Och, och man och kan koppla corona, liksom, krisen vi nu är i, så ser man ju att till exempel inom lager och eh, dagligvaruhandel så finns det ju så är, där finns det ju en massa jobb nu för att det är det som. Som går runt så att säga i, i den här tiden av kris. Eh, och därför kanske det är extra viktigt också att hålla koll på eh, hur de villkoren är. Och att man också har en, där finns det ju en chans eftersom man är en så pass, alltså dagligvaruhandeln och de som jobbar i lager, eh, där har ju verkligen en, en enorm liksom, påverkan på hela vårt, Liksom Varutransport. Alltså att, att alla butiker vi har liksom i närheten av oss– så går att handla i. Att de har varor beror ju på att det finns en massa människor som jobbar och gör det. Och de har ju en, det är ju en, en position som verkligen har möjlighet att, att visa sin styrka liksom i, i fackliga stridsåtgärder, till exempel. Men, men nu är ju hela avtalsrörelsen helt uppskjuten och det är ju väldigt. Det känns ju som att både eller arbetsgivarna tar ju liksom alla chanser de får. Och jag tänkte vi skulle avsluta lite med att prata om detta med kapitalets eh, liksom, vad de gör nu och vad de får av staten eh, i den meningen att de blir räddade. Eh. Och du, du har ju också pratat om, om en del av de här frågorna om staten och om liksom hur kapitalet... Eh, alltså vi pratade ganska mycket efter finanskrisen om att kapitalismen är ineffektiv eller att den har misslyckats. Eh, men du brukar ha liksom en, en, en annan syn där av att det, det handlar ju snarare om medvetna beslut och... Eh, liksom en helt helt i enlighet med kapitalismens logik eh, och vad säger du om de här stora krispaketen man nu har satt in till företagen just från staten eh, har du någon har du någon åsikt ja alltså det är ju inte första gången då eh, som du är inne på va? Det är, vi hade ju eh, 90-talskrisen vi hade eh, då ju då Eh, vi fick plötsligt från att ha gått mitt läge där den registrerade arbetslösheten låg ju kring ett par procent bara så hade man plötsligt 10-12 procents arbetslöshet i Sverige och tiotusentals småföretag gick ju omkull och så. Eh, och då pytsade ju staten in en massa pengar i, i, framförallt i, i, i bankerna då mm. för att man skulle, eh, de inte skulle gå omkull helt enkelt. Sen upprepar, fick man ju repris på, på den här 90-talskrisen i Baltikum i början av, av, av 2000-talet. Och vi fick ju den här internationella finanskrisen också. Va? Och då upprepar man ju den här operationen. Man, man pytsar, pytsar in pengar i bankerna. Mm. Eh, jag intervjuade folk som satt i, i finansutskottet då, från olika från riksdagspartierna. Då, från höger till vänster. Va? Mm. Och de berättar ju att de, de fick ju fyra dagar på sig över en helg va, och några dagar till mm. att, att eh, skriva ut en blank check till bankerna eh, under, under den eh, kalabaliken. Mm. Där, och motivet var ju att okej okay, om, om, om inte staten gör det så, så går bankerna omkull och då går den svenska ekonomin nångul. Mm. Eh, och eh, vad man gjorde var helt enkelt att man, man gick i borgen för, för bankernas inlåning. Bankerna i, i Sverige och på många andra håll är ju, gör ju stora upplåningar på de internationella kapitalmarknaderna. Och det är ju kortfristiga lån man tar, tar ut från investerare runt om i världen. Och när, när det börjar krisa som det som det då gjorde då vid det här tillfället för de svenska bankerna och då får man inga nya lån va? Mm. och då försvinner de här kortfristiga krediterna mm. och då riskerar bankerna att gå. Omkull, och då, men då går svenska staten i borgen för den här inlåningen. För att den ska fortsätta. Så man satte alltså helt enkelt eh, vårdcentraler, eh, skolor och andra offentliga rätt, rättigheter– eh, inrättningar i borgen för, för bankernas inlåning. Mm. Så att bankdirektörerna sprätter sp sp iväg en massa pengar och, och spekulerar bort sig. Och sen går staten gång efter annan, efter annan in och, och förser om, lägger nya pengar i händerna på dem. Mm. Och jag, jag frågade ju då en, en, en kvinna som jag kommer inte ihåg namnet på henne nu. Det finns med i boken. Mm. Eh, hur de kunde göra det här mm. att, att liksom än en gång då ge de här bankdirektörerna pengar och, och, och, och spela bort va, på, på på marknaderna. Och då skrattar de och säger här du får mig inte att säga att vi ska förstatliga bankerna. Säger de. Det är liksom en självklarhet att vi måste ha, vi måste ha det här systemet. Mm. Mm. Och det är lite samma sak nu. Va? Nu är det ju inte, inte än så länge är det ju inte fokuserat på bankerna då. Utan nu är det mycket så. Det som har hänt sen den här finanskrisen 2008 2009 och eurokrisen. Mm är ju att, att eh, centralbankerna och Riksbanken och, och eh, Fed och de här de har ju alltså öst ut krediter i ekonomin. De har pumpat in likvida medel i finansmarknaden. Och det har gjort att en massa företag har ju lånat upp stora summor. Va? Mm. Och vad har man lånat upp till? Många av de här företagen har helt enkelt lånat pengar för att köpa upp sina egna aktier och driva upp kursen. Mm. och då har, har företagsledarna får de ju högre bonuser. Mm. Va? Mm. Eller har man använt pengarna för, för, för aktsutdelningar. Mm. Kapitalinvesteringen har ju många länder har ju liksom gått ner eller stagnerat under, under, på senare år. Va? Mm. Så att staten öser ut en massa pengar i finanssystemet som, som går till finansiella manipulationer. Va? Mm. Och det har gjort att många företag, alltså man tittar på, jag såg nyligen siffror från USA som visar ju att man har ju såna här ratingar alltså man, man har man granskar kreditvärdigheten hos olika företag. Mm. Och då visar det sig att det har blivit färre och färre företag som har en liksom förstklassig rating, då, alltså man har A, A plus eller vad mm. det heter och de, de, allt fler liksom ligger på, på junk bond status Alltså det skräpobligationer. De, de är inte kreditvärdiga överhuvudtaget. Mm. Eller de ligger strax över strecket mm. för att halka ner under, under den här sträcket för kredit, kreditvärdighet. Va? Mm. För att man har lånat upp så mycket pengar då. Och när det nu blir en sån här kris va, då riskerar ju massor av de här företagen att hamna under strecket och då utlösas en mekan massa mekanismer som gör att de har svårt att få nya pengar och så. Och då blir det kris. Va. Och det är det som händer nu då i USA. Man har ett krispaket på fullkomligt ofantliga summor på 2000 miljarder dollar. Mm. Vilket är 10% av BNP är man då beredd att ösa ut ekonomin. va. Mm. En del av det här går till sjukvården. Mm. 500 eh, miljarder har man i en särskild fond som Donald Trump i princip eh, egenmäktigt kan pytsa ut till eh, olika företag. Mm. Och det är liksom... Det, här är ju liksom, det, det har ju liksom ingenting med, med marknadsekonomiska modeller att göra va? Och, alltså renläriga nyliberaler alltså de, de, som, de här trosvissa eh, nyliberalerna som är mot staten och allting, mm. de är också mot det här va? Mm. för man, de har ju tanken att att eh, icke-livskraftiga företag, de ska helt enkelt gå en kul, mm. det är bara nyttigt med, med, med, med en en lite depressioner emellanåt mm. så att man rensar ut det som inte är livskraftigt. Va? Mm. Eh, men idag så har vi ju eh, i och med att ekonomin är ju så pass sammanflätad, alltså produktionen är så samhällelig som, som eh, Marx och Engels sa mm. idag, så blir ju följderna av, av en sån modell fullkomligt katastrofala, alltså med, med en kriser som är följd av detta. Så det funkar inte. va. Mm. Men den, den här andra modellen som vi har nu då, med att fortsätta bara pumpa in pengar hos de här direktörerna som, som slösar bort dem på e, allt möjligt e, ovettigt mm. och, och stoppar en, en stor del av det hela i egen ficka. Va? Den, den modellen funkar ju inte heller. va. Nej, nej, inte om man alltså jag tycker om man ska titta på det rent inrikespolitiskt så, så blir det också så Problematiskt när vi har en del av vänstern som i alla fall står och säger: så här, kolla här. Nu, nu kommer de liberalerna och vill ha hjälp av staten och tänker att staten är det som, är, som, håll, som håller oss liksom uppe nu. Och på många sätt så är det ju såklart det att det som är offentligt drivet eh, det har ju inte samma. Alltså det är ju den viktigaste delen av ekonomin. Den offentliga sektorn gör så att det här samhället fungerar trots att flygplanen står still och trots att en massa olika saker inte längre händer. Men det blir ju problematiskt när man ser att de, alla de räddningspaket som har kommit hittills från regeringen förutom det här sista då –har ju gått till företagen. Och det är klart att det är ingen som säger– –att vi ska låta alla företag gå omkull efter, liksom, över en natt. Det vore också dåligt för en del av liksom, arbetarklassen. Men eh, på vilka villkor ger man de här... Otroliga, alltså 300 miljarder är det väl det... det handlar om, om om alla utnyttjar den här skatte... Eh, vad heter det? Som Skatteverket ska ge... Eh, Ja men det är någon slags uppskov och rabatter och, rabatter och så mm. Mm. Eh, 300 miljarder och sen så säger man det här är 15 miljarder till välfärden det är den historiskt största satsningen på, på välfärden någonsin Ja men det är, det är inte ens i närheten av vad välfärden behöver. Det regeringen är, i själva verket gör är att liksom låta kommunerna fortsätta att skära ner på den verksamheten som eh, nu är, visar sig vara den mest liksom, viktigaste delen av samhället. Och det, och det gör att jag blir så... Eller liksom, Staten har ju också en klasskaraktär och den blir väldigt tydlig i en sån här kris: vilka man ger pengar till, och vilka som eh, liksom har eh, rätt till de här pengarna, i, i, trots, att med, liksom, regering, trots att det är en med, eller det är inte en trots att det är socialdemokratisk regering med borgerliga inslag, så, att säga. så, så har man inte alls eh, satsat de pengarna som krävs på välfärden. Så det är väl en, en Och jag tror att det blev, det blev väldigt tydligt igår på den här Presskonferensen som Folkhälsomyndigheten Hade och sen lite senare på kvällen som Statsministern hade Där det handlar om just hur smittspridningen Ser ut i äldreomsorgen och i hemtjänsten Och att man inte har Man har ju inte koll Och det här är en av de sakerna som jag tror kommer bli Liksom den största Kritiken mot den här krisberedskapen Eller den här kris Liksom, hur, hur kan det vara så att vi inte har några lager av eh, skyddsutrustning? Hur kan det vara så att eh, vi har en hemtjänst som består av en tredjedel av himmisar? eller så att, man liksom, så att de äldre som vi ska skydda allra mest får träffa typ tio olika personer på en vecka. Liksom, det, det om något eh, gör ju dåliga saker för smittspridningen. Och det är och det, det som jag tror i alla fall kommer bli... Liksom eftermälet eller som jag tror att vi kanske måste vi inom vänster måste göra till efter, liksom den viktiga diskussionen efter den här krisen om formerna om hur liksom just in time, det är många som säger just in time ska vi kasta ut genom fönstret nu men då gäller det gäller ju också att visa på och trycka på för politiska liksom konsekvenser för att det inte längre fortsätter det är klart att socialministern kan stå och säga att ja, vi måste ha lager. Men hur man ska inte tro på det förrän man ser det, så att säga. Nej, det... Nej precis. Och, och det, är, det, det, är, det är ju lätt att säga för en politiker att säga okej, okay, men då, då, då skaffar vi centrala lager av, av skyddshandskar och lite mm. annat sånt. Va? Men, men det är ju det är så mycket. Va? Det, det, är ju, det är ju inte bara eh, materiella resurser, utan det är ju också frågan om personal. Men, och, och, och platsvårdplatser. Idag så är ju, alltså det är en otrolig skillnad på hur, hur, många, hur stor andel av de, av de äldre som idag eh, eh, har vårdplatser mot, och, mot uh, hur, hur många som det var tidigare. Mm. Vilket gör att förutom det du säger om hemtjänsterna som är med, med de anställningsvillkoren som mm. finns och, så är det ju också det att, att en, en stor del av vården är ju, i i, i princip outsourcad till, till de anhöriga och framförallt kvinnor då. Mm. Eh, och jag, det såg jag ju väldigt tydligt med min, min pappa som, ju, som dog i, i höstas, va? han var ju svårt sjuk på slutet va han hade ju knappt luft så han kunde andas. Mm. Han låg i princip hela dagarna och kunde inte sköta sin hygien och allt sånt där. Han var ju helt, helt beroende då av, av, av hemtjänsten som mm. han hade. Men, hans, men Annika då som han levde med, då, mm. hon, hon var ju liksom en slags arbetsledare i praktiken. Då. Mm. För att hon måste hålla reda på allting. Um, liksom vad det fanns för mat i kylen och mm. uh, kolla att de tvättade hans uh, yllekläder på rätt temperatur mm. och allt möjligt sådana mm. små praktiska grejer. Och sen en massa katastrofer som liksom inträffade mellan besöken och mm. hemtjänstpersonalen så fick ju hon ta hand om liksom. Mm. Så hon blev ju helt ner, nedgången och, och, liksom, och barnen, vi barnen, hjälpte ju också till va, efter, efter förmåga, men, mm. men det räckte ju inte. Va? Så att Annika blev ju liksom nersliten mm. och, och vi insåg att, att hon behövde någon slags avlastning. Så mm. då vi ansökte ju då om att, att pappa skulle få komma på sån här korttidsboende mm. då, någon vecka i taget så att mm. hon kunde liksom få andas ut. Va? Men det fanns ju inte resurser mm. till det. då. Nej, nej. Och många vårdas i, i, liksom, Alltså det finns väldigt många som Just är sängliggande Men hemma ja. Ja. Och liksom aldrig kan ta sig ut Aldrig kan liksom mm. Ingenting för att Trots att de är hemma för att det inte finns Platser och, och det här kommer ju bara Öka eh, ja. Liksom finans finansen, det vill säga finansdepartementet har beräkningar på att det krävs 90 miljarder fram till 2026 mm. för att bibehålla den här nivån som vi har nu på välfärden mm. och, och bara för att liksom klara av den, demogra den demografiska liksom ökningen av äldre mm. så krävs det 90 miljarder av om sex år så ska det ha liksom eh, pytsats ut 90 miljarder. Och det är ju, de här 15 miljarderna då är ju ett hån ja, <laughs> de ja. 90 miljarderna. Och de liksom 180 miljarderna som skulle krävas om vi ska ha en välfärd eh, att lita på och att, som liksom fungerar och som är, har vettiga arbetsvillkor och som... Som kan fungera även i en kris och så vidare och så vidare. Och det, jag hoppas att det här kommer bli en liksom bestående del av det vi också pratar om efter om det nu finns något sånt efter coronakrisen. Jo, precis. Mm. Jo, men det, det är klart det kommer att vara. Mm. Men, men, och det vara. Men det är ju viktigt det du säger. För att de här ja, 90 miljarderna då, mm. för att ta den siffran, mm. det är ju jobb det handlar om. Mm. Det är ju människor som mm. arbetar. Mm. Så att man liksom tar, nu, nu öser man ju in pengar då i, i de här i befintliga företag- eh, och ger bankerna en massa garantier och så för att man ska rädda jobben. Men, mm. men ska man liksom inte tänka efter lite grann? Vad är det för jobb vi behöver här framöver? Mm. Mm. Det, det, kan, det är man ta hela eh, en stor del av svenska ekonomin. Bilindustrin har ju en, fortfarande en väldigt tung del av, av svenska ekonomin. Men, men, men ska vi verkligen satsa på privatbilar framöver? Mm. Mm. Mm. Det, det kanske, kanske vi ska förutom då att, att liksom stärka vården också systematiskt bygga ut kollektivtrafiken. Mm. Och järnvägen och, och mm. de pengarna som ja, behövs för det. precis. Dem. precis. Mm. Och det är också jobb. Va? Mm. Mm. Och, och många av de som, eh, som arbetar på, på Volvo och sådär, eh, det har ju berättat att. Eh, Rent tekniskt så var det ju fullt möjligt att ställa om de här fabrikerna för att producera något annat än, än bilar och mm. använda den, de kunskaper som arbetarna har och som ingenjörerna har mm. till, att, till att producera saker som, som, som vi skulle ha större nytta av. Mm. Mm. Men, men det kräver ju ett samhälle där, där behoven är, är vägledande mm. och inte, inte årets bokslut. Mm. Men det krävs också, och det, det här kanske är en kritik mot oss allihop. Jag vet inte, men, men eh, det krävs ju också någon slags ledarskap. Och någon som säger det. Någon som kan, ja. någon som kan liksom föra den... Um det ens, alltså jag tycker det är viktigt att kunna säga att i den här krisen Vi har aldrig varit här, vi vet inte vart den slutar och vart, liksom, vad, vad gör en ekonomi som totalt tvärstannar när den här krisen är över? Kickstarter den igen? Troligtvis inte Eller så gör den det, vi vet inte för vi har aldrig varit här och det, det känns som att det är ändå viktigt att kunna vara liksom, prövande men man önskar ju att det är någon politisk ledare som också kan vara det. Någon som kan säga så här, kanske, kan, kanske borde vi göra så här. Kanske borde Volvo ställa om till den här produktionen. Kanske borde vi liksom titta på andra exempel runt om i världen. Där man, där man faktiskt har köpt tillbaka delar av sin eh, järnväg. Eller förstatligat sin flyg. Eh, för att liksom också ställa om. Flyget... Det var ju en, en industri som hålls upp under under lång tid. Deras egna liksom, organisationer säger att om, om ingenting görs, om ingen räddar flyget så kommer alla flygbolag vara bankrutt i slutet på maj. Och det är, för en klimataktivist så är ju det jättehärligt. Men eh, flyget är ju trots allt en viktig än så länge en viktig del av liksom, det svenska eh, transportnätet till exempel. Det, det kunde ju vara... liksom skönt att kunna ställa om flyget på tre månader istället för på tre veckor. Eh, och därför så finns det ju liksom krav på att, eller det finns ju folk som har ställt kravet på att eh, köpa tillbaka flyget liksom att eh, och kunna använda det till det som det behövs för men också kunna trappa ner och kunna på, på sikt avveckla liksom. Men det är men det känns ju också som att det saknas ett sånt ledarskap, ett visionärt, eller liksom någon som tänker både på här och nu, det vill säga sätter politisk press på det som är viktigt för undersköterskorna i hemtjänsten nu, men också som kan tänka liksom, hur ser en kontrafaktisk framtid ut <laughs> om vi fick välja. Mm, mm, mm. Um, ja, jag, jag blir... Och det är det är också en prövande tanke, för det är kanske helt rätt att inte politisera hela den här krisen med sina gamla liksom, käpphästar. Det kanske finns en poäng med att inte göra det. Men sen då, alltså liksom det, det känns ju att det här är en, en väldigt liksom formgivande tid. Alltså vi kommer, mm, det kommer liksom att hända saker efter det här som kommer vara mm. avgörande kanske va? det var lite, stämningarna var ju liknande efter den förra eller den stora internationella finanskrisen att nu sa man att ja nu, nu är nyliberalismen slut och vi kommer att tänka om jag läser ju Financial Times dag, mm. dagligen och det var ju ja, Artiklar där man skrev att det här, det här var sista chansen för, för, för kapitalismen. Alltså, det blir domedag, domedagen nästa gång och så mm. om vi inte skärper oss. Mm. Men, men det, det hände inte speciellt mycket. Mm. Bankerna snart var de tillbaka i gamla gänger igen mm. med sina bonuser och, och, och allt mm. eh, Och Så att man, ska inte, man ska inte tro att det med någon, någon sorts automatik att det nu blir någon rättning i leden här. Nej. Och vi, vi måste Det här med, med ledarskap, alltså, vi har ju faktiskt haft eh, ledare av den typen som har eh, talat eh, sagt bra saker om, om eh, vad som inte fungerar och vad som mm. borde fungera i samhället. Håkan Juholt, vi har haft Jeremy Corbyn. Mm. Många hade jättelika förhoppningar om Obama mm. i USA mm. och Sanders hade förhoppningar om och så. Mm. Men, men, men erfarenheten har ju visat att, att och på ett eller annat sätt så har ju så har liksom de här ledargestalterna då som mm. har fångat upp våra förhoppningar de har liksom försvunnit mm. gått in i väggen och det hjälper inte om man li, inte har någon bas. Li, precis. Mm. Alltså, det, det är ju det som jag tycker är en viktig poäng här mm. att, att tror inte att, att, att vi genom, om vi får en ny Håkan Ljuholt och tar över ledningen för socialdemokratin mm. att, och att och vi vinner nästa val, mm. att, vi då, att vi då kommer kunna vända den här utvecklingen. Mm. För att det har att göra med att, att det här är liksom strukturer, apparater som, som är uppbyggda för att, för att förvalta den här reellt existerade Kapitalismen mm. eh, och som, är, eller, som, inte, som inte går att använda eh, för, för att vända utvecklingen. Va? Utan, mm. Ska vi vända utvecklingen så måste vi organisera oss i, i botten av, av samhällspyramiderna. Precis som man gjorde vid, vid för, förra sekelskiftet. Mm. Va? Fast under nya förhållanden. Va? Men, men mycket, av, jag menar, mycket av, det vi, av det vi ser idag det är en, en, en, att samhället har, har liksom retarderat till, till, till eh, villkor som, som rådde för, för, för de som arbetade i, mm. i i början av 1900-tal. Så mycket är ju samma, precis. Ja, daglöneriet som du mm. nämnde. Va? Mm. Men, men, eller, eller man har tagit för taxichaufförerna och, och många andra i den här så kallade gigekonomin. Alltså det finns ju inte åtta timmarsdagen, det mm. finns ju inte längre. Nej. Den är borta. Mm. Så att, jag menar, ja. Organisering och, och, och. är svaret alltid, kan vi ja. komma, här, komma ja. fram till. Precis. Ja och med de orden så ska vi tänka jag avsluta här. Jag tänker göra lite reklam och sen har du också chans att göra lite reklam om du vill. Jag tänkte säga prenumerera på flamman. Vi är i ett läge där vi behöver varenda prenumeration och för att vi ska kunna fortsätta ha en livaktig vänsterpress så kräver, krävs det att du tar en prenumeration. Så glöm inte att göra det. Gå in på flamman.se och teckna en prenumeration nu. Och ge, passa på att ge bort den till dina eh, släktingar och vänner som säkert också behöver någonting att läsa i karantänen. Eh, vad säger du Mikael? Vill du också ge, göra lite reklam? Ja, jag, jag kan ju för säga att jag tillhör ju också prenumeranterna på flamman. Men jag jobbar ju också då med en tidskrift som inte kommer ut lika ofta som ni gör. Det mm. heter Klarté, en partipolitiskt obunden tidskrift. Mm. Som kommer ut fyra gånger om året. Men där vi har lite ja, längre analyser av samhällsutvecklingen och så. Mm. Den går att hitta på nätet. Och sen kan jag också passa på att göra reklam för min bok som släpps i bokhandeln den 29 april här men som går att beställa också direkt från förlaget verbal förlag mm. boken heter alltså kapitalets automatik just det. ja precis säg, säg den andra titeln också den är rolig mänskliga robotar och systematisk dumhet exakt så beställ boken beställ en prenumeration på Klatte och beställ en prenumeration på Flamman när du har lyssnat klart på det här avsnittet. Så har, så har man lite att göra i karantänen. Exakt, det behövs alltid saker att göra i karantänen. Då eh, tackar vi helt enkelt för idag och på återhörande. Det kan hända att det blir ytterligare ett avsnitt den här veckan. Eh, det återstår att se hur mycket, eh, hur mycket tid det finns i karantänen att göra, att göra de här poddarna. Men eh, på återhörande i vilket fall och tack så jättemycket mycket för att du var med. Tack själv.